بسم الله r ar rahman r raheem ina alhamda lillahi n'ahmadhu wana stailhu wana staghfiruhu wana euzu billahi ta'alan min shururi anfusina wani sayi'ati a'malina ma yahdi illahu falamudilla lahu wama yudlilhu falamadhi lahu ala haadiyah lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu woshadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma baadu jdo Lëvda dhe falëndërim, i takonë vetëm Allahu të bareke vë të ala Allahu në falëndëlojmë Dhe vetëm për i ti falje dhe ndihim kërkojmë Dërse salavatët të mirët të zotit të bareke vë të ala Të grumbulluara të përkënjëri ju më i zxedur Kurora pengamberve Muhammedi a.s. Pësajnë bi shokët e ti besnik Bi familën e ti të ndërshme Bi gratët e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët të cërët e ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar, lezër, dëtë vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellë Gjelaluhu në ciklin dhe vargun dhe legjaratave tona të ditë e zështun, ku kemi përzgjith libri në hoqës e njohur Ebu Hatim ibn Hibban, Allah e Mëshirov, autori njohur në mesin e muslimanve. Një libër i cili kontribon që besimtarit i zhvillan elemente dhe cilësit të cilat er rreshtojnë tek njerëzit e mençur dhe janë për qëllim ata njerëz të cilët i do Zoti dhe i ka lavduru Allahu te bareku o te ala në krye të tyre janë pejgamberët alaihi salatu wassalam andaj kur thuhet njerëzit e mençur duhet vështarit me një harmishkumendja tek pejgamberët ata janë kategoria më e mençur s'ka njeri më të mençur në ndonjëse sa pejgamberi si lloj si kategori pastaj ata ndohen varësisht sa ju ka thënë Allahu xhëlalualla në kulmin e tyre është Muhamedi alayhi salatu wassalam pas së rinj indeksit të tyre e çë në kulmin e tyre janë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam andaj nuk duhet që njeriu të manipulohet nga termat, nga se njeriu ka mundësi të manipulohet nga termave veçanërisht nëse dikush propagandon shumë me një emër, roreve e din se nëse vazhdimisht dëgjojmë Për një kategorit të njerëzë duke u thyrë në mendje, intelekt, ekstumerat dhe gjithmonë kër përmendet menquria në ashkën mendja të ata Por së Allah u gjelë gjelalu hu la ka të regu në Kur'an se njëri i menqur është ta i cili e ndjek rrugën e pengamberit rrugën e zotit te të barek e vëtjara Të ndëruar dhe zetë para se me vazhdu me Hoxën ibn Hibbanin aty ku kemi ngellë do të huazoh një fjalë të Abdurrahman ibn Il Gjozit Rahmetullahi Alejt Kemi huazu disa arë fjallë të ti Për të bo një parahirje Për rëndësine kohës Dhe rëndësine shfridzimit e imrit Dhe vakëtit të cilën e cilëna i ka dhanë Allahu Gjellë Gjelalu Thot, Ibnil Gjauzi Allah e pas më shqirua Në librin e ti Sajdu l'Khatir Thot Shahettu khalkan kethiran La i alemune Ma'na l'haja Kam vërejtë se shumë njërëz Nuk e din do me thanje një jetës Ibnil Gjauzi të ndëruar lezer ka thon imam dhe hebiju njëri prej nëzansave të shekhu islam dhe të imijës në jeqkrimët të djetarve ka thon ibnil Gjev zilogaritet nga të menë qurit e dynjas nga të menë qurit e muslimanve dhe nga njërzit edaluar të muslimanve i ka shkrujt 2.000 libra me dygishtat e ti rahmetullahi alejt dhe ka shkrujt një libur se idull khater dhe ka shkrujt një libur nga periudha e fundit e jetës të ti të pleqëris, ka shkrujt ato gjërat të cilat janë pjek nga jetëa e ti, prej elmit dhe përvojave e kështë të mërat. Në këtë libur, që farë thot? Thot, shumë njërës i kam vërrejt se nuk ja din ma anajën jetës, do me thanja, se ne kanë zbërthyje, do me thanjin e jetës. Thot, dhe prej tërë ka shumë loje, kam pa, thot, prej tërët të cilat kanë pasuri, kanë pasuri, dokon pra tolla kanë mallra dhe thot nuk kanë nevojë për të angazhuar dhe për të punuar për ta kërkuar riskun thot me gjith këta i gjejnë pazar prand ka njerëz që kanë pasuri kanë mall dhe është i pavarur nga puna dhe kërkimi i riskut pra ka të trashëguara para apo ka dikush i cili ndihmon dhe i kontribon e kështu me rad thot me gjith këta a i thë shkonë në rinë pazarë të nditën dhe vëzhgonë dhe vështronë që po po njërëzit dhe subhanallah i ladhim ibn ilgjauzit ndëruar dhe zër ka jetu në shekullin e gjasht të hijgjrit pra shekullin e gjasht të hijgjrit meneve sot sa i bje dikun para 800 apo 900 viteve e a i e ilustron një gjenjët e cilën na gati se e shohën me sytëtonë Sa njeri ju e hargjon kohën e ti në pazare dhe trejgje e kështë më radhë? Ma dje subhanë Allah i ladhim, sot e kanë mbo prej gjërave të ashtuquaj tura përparim dhe me qenë në hapë me modernizmin, që njeri ju me dalë vazhdimisht me me shiku në trejgje dhe dyqanë e kështë më radhë. Dhe i vendosin emra ha, tërheqës, me dalë me shëtit në për, për trejgje, vetëm me shikuet. Dhe kjo është humbje kohës. Kjo është katastrofa për njëriun. A dhe dhe tim një gjëzje e kam vërejt se humbin kohën këtë e këtë. Prej të të të të i kam pa duke humbur kohën në zbavitje. Lojrat ndryshme. Kini pa dikush, vazhdimish koha e ti ku argjohet lojra. Prej në loj në loj. Prej në loj në loj. Dhe ka përmen në kohën e ti ka qenë njohër, koha lojja e shahot. A dhe dhe dhe, O yxhlu bi shpatrnj. Ka po ritera çvaç dimëste çojnkon në shah. Dhe këtë mendja e tij riç aty. Po nuk ështëu për çëllim shah, është për çëllim çdo lojë. Keni vde sa njerëz vazhdimisht angazhojn trunin me lut diçka. Mos bavi diçka, marr këtu diçka. Dhe kjo është se s'e ka kuptuar jetën ai. Njeriu s'ka vak me lut. Ka sa hapësira që jepot mundësi me lut vetëm për ta kthyrë seriozitetin. Vetëm për ta kthyrë seriozitetin. Andë dhe të kapër i tëre që arjën kohën në shah, Zotin Arruj. Dhe të kapër i tëre, të cilët kohën e arjën vëzhdimisht në në kile ve kal, qka po bo dhe qka po ndohë, në njarit e njerëzë, në përdiqëmërit e njerëzë. Dhe të flasin alës salatin ve rafur esar ve këfdiha. Dhe të flasin për pushtetartë, flasin për rritin edhe ngritin e qmimeve. Këni po dikush sa amë u livjen ishte hip fillan artikull ja. Jove ka me zrip, jo ka me hip, shumë shrai do ka bó, shumë liru ka bó. Dhe tanjëtën ai ka diskutuar çështo. Pse man man veten çi di, ai ka diskutuar për çmime. A ka hip sot çumshtia ka zrip. 60 vjet bomba ki kanë shku çështo. Tha tim Diljozi, ky s'e ka kuptuar me anën e jetës, Zoti na rujt. Dhe zë ka mundsi dhe na jemi pufshi këto. Kur diskutojm diçka të kotë, kur neve ulme me dikan dhe diskutojm diçka të kotë thotë dhe nuk e kam pa që dikuj që kam mundësua me e kuptu manajnë e jetës, dhe është një kategorije. Ata që ka e shfridzoj në dhurim të allahu gjele gjelelu. Pra i vetë minjeri, loj, kategori, klasë njërzë, që i adin manajnë jetës, do me thanja, felbin, cilat janë ata, ata janë të cilat kohën e hargjoj duke i ba i ba dhe të zotit. Duke pas raport të mirë me Allahun Gjallëvolë, duke kontribuar në marrëdhënie të mira me Zotin e Avaj Gjallëxhallal, në namaz, në dhikr, në përmendje të ti, Tij, në lexim të librit të Tij, në studim të haditheve të pejgamberit aleyhis salatu sallam, këta adhurime dhe cilësi i një njeriu. Andaj të nderuar lexues, nga kjo që vazojmë nga fjalët e religjiozit, ta kuptojmë se jeta e njeriu është shumë e shtrejtë, vaktë njeriu të shumë i shtrejtë. Zguzon njeriu më u zbavit me, me me me kohën e tij. Zguzon njeriu me më me u zhytë në të njara të njërzve. Qa kishë ndodhë me filanin, qa kishë ndodhë me allanin. A kishë ku filanin atje? Ma di na jetu imko në Facebookin. Dhe ka mundë si pas dhëtë njërzë, japonit që njërzin dit në bje me i diskutu. Por shembo, del filanin shkon dikun. Ajo është i lidhë për njërzit ty, dhe ti dhe të të rënë më lidhë me ta. Si të nëzjera ati se ka shku filan venin dhe ti që ka ndodhë? P për ndryshe, ti merë, o gjisore, o një orë duke e diskutu, atë u pëse ka shku, pëse pas ka shku, me kanë ka shku, pëse s'ka shku me di kanë tjetër, për ka shku me këta, kësa i thëjnë, ma e gjera jetë, që ka pas këndohë, a jena na të angazhum me, me u fokusu, me menjën tonë, ku ka shku filani, me që ka përrin filani, me kam përrin filani, jo, na jena të angazhum prej Allahut, me adhuru zotin tonë gjellë gjellë lëhu, Adath deru Allahazar, nati shërbëyë kjo si një lloj grincë vogël e që na duhet edhe më shumë me kontribu për ta shfrytzuar kohën tonë në adhurimin ndaj Zotit te Bareke u teala. Që bërmendojë, të, të nderuar Allahazar, na kanë ngelë disa prej transmetimeve dhe fjalëve të tij mbi çështjen e porhapi të selamit. Pastaj vjen një kapitull tjetër, e cila është kapitulla e përdorimit të shakave e xumerat për ejërave zbavitse. Thotë u dho, Ibn Hibban Allahu mëshirov Na është transmitun nga Ammar ibn Jasir Da këta ka përmendit edhe iman Bukhariju Rahmetullahi Alej Ammar ibn Jasir E mëri njohur i muslimane I pari cili Prinderit e ti janë nëbyt në rrug të Allahu Gjeli Gjelalu Nga Bu Gjeli Jasiri është prindi i Ammarit Ammarit ka posjet dhe ka vazhdu gjat Ammar ibn Jasir është logarit për njërzët të cilët Kanë staj në islam E në islam Jo stajët e sodit Jo stajët e sodit Se sot stajë Apo kohë e kaluar në një vend të saktume Me periud gjatë Logaritet vëtëse nëse e kanë numru vetën Ata s'kanë qështu Ata e kanë numru vetën me angajim Pra amarib një asirën logaritet Pre njërzëve të pandam Kontribut me Me pingamberin së selim Andaj e gje njërzit afer Me pingamberin ale i salatu e selam Pra është muhajgjirë është uh, ajtë cile ka pranui pari, prit parve islamin, dhe ka vazhdu kontributit ti i pandalshëm në, në kontributin ndihme se Allahu Gjelle Gjelalu. Thot, ka thënë Ammar ibn Asiri, radhi Allahu an, thële thun men gjemaahun në gjemaahul iman. Thot, tri gjëra, kushin bleh, i të bon më një vend, e ka të bu imanin. I bënkaj me lë gjëzije, na nuk kemi mundë si tani me shpjeguhe Fjallën Ibn Qajmë el-Gjuzije Ibn Qajmë el-Gjuzije në Zedul Maat E ka shpegu gjërsish këtë fjallë të Amar ibn Asiri Dhe ka than Ka o mundësi diku shë e ke që kupton Dhe nuk e ka pëthelbin që ka than Amar ibn Asiri Ka than Amar ibn Asiri Ka than Këto tri gjëra kush i ka E ka mbledh imanin Mirë po me ma na jënë e sak të këtëre fjallë E para për e tëre ka than El-Infaku minel iqtar Me dhanë sadaqa Dhe me nda nga pasuria E ata kurie fukarlak por kujtdo që jet ton fukara do me dhon mbështetja e tij në Allahun është shumë e lartë nëse pasunike e ka lehtë me dhon nuk e ka lehtë në kuptimin e luftës nefsit por e ka lehtë nga bolloku çka ekziston sa i njëri i cili zot don mall shumë me dhon pak është lehtë për ta për ta shumë me dhon zor Mbi njeriu ka fukarallët, ka varfëri. Dhe prej asaj varfërie mundohet prapë me nxjerr diçka për nitë të Zotit Jellalulahu, ata argumenton për një zemër shtum stabile në mbështetje ndaj Zotit Jellalulahu. Dash sa zakunish ndoll e kundërta tek njerëzit. Andaj ka thënë Ammar ibn Asiri, "Jema al-iman, e katubu imanin." Mirë neve shka djem sot. Qëse nuk është kush vëllazor, apo nuk nuk nuk është e rrugës me lezu këtë transmetime në histori dhe në hava, sa mirë paska thonë, zbritën në tokë, zbritën në fushë, sot i gjenë, përshemë unë një njeri, cilës qika kushtët dëri, dëri në nivel, apo të qujnë me me gjuhën bashkohore, mbi e tonë, apo, pra ka asë të hyra dhe të ardhura prej pasurijës, sa me e të i kalu ditën dhe muinë. A marip një asiri thotë, edhe kynës e është, Dhe jet nga pasuria e tij por i drejtë Zotit kjo i nderuara, ky e ka mbledh një pjesë të imanit të madhë. Dorasa shumica e njerëzve ndaj i djejn kur janë fuqara, justifikohen ose heshturazi, çka domodin heshturazi. Nëse e gen ideja se do të më dhon edhe kur je fuqara, çka thot, punë po do të më mundon. Allahu në Kur'an fuqarave ka thonë do të më u dhon, jo ata më dhon. Dorasa sahabët e kanë pas ndryshë kët meseles. Ata nuk e kanë kshir sa ka, po ka kshir diçka me Xhir dhe e risa ka arë në surën të uve, se disa hipokrita kanë përqeshë dhe kanë në përkam disa lëmosha, disa sahabeve, se cilët s'kan pas shumë. Ka mundë si dikush ka pru disa grushta hurma, ka mundë si dikush ka pru diskat vogël, shumë, e cila në krasim përshemun me nevojat e muslimanve ka qenë shumë shumë e vogël, dhe kanë thanë munafikat kjo është ajgare. Allah u gjellëvala, i ka pru ata si me njëllet të cilët qeshën me këta pëse nga se kjo është mundu qatë shka e ka me nxjerët i shka pra me me demonstru edhe me manifestu iman a në dhezër edhe në varfëri edhe në skamje edhe kur thu që to sëmdalin asë për muë a sëmdalin asë për familje nxjerët i shka nxjerët i shka dhe luftoj e vetën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëse studiojë admiroj kjo, do ta gjejmë se shumica e njerëzve nuk arrin në pozita të larta vetëm me këtë justifikim. Thotë mu, mu, mu do si të më ndan. Mu do të më ndihmu. Mu do të më zgjat dorën. Dhe sikur ta thënë te i ka tjetran, unë do të më ndihmu. Unë do të më zgjat dorën tjetrit. Unë do të më nxjerr nga pasuria, kishme të jenë shumë më e hajrit për ta. Po por shaka se ka kthin nga ana tjetër, ka dështuar. Andaj thotë, e para me dhon për ritallahu xhallahu gjele xhallahu. Edhe nëse je fuqara. Walin sa fumin e nefës. Ka thonë dhe me qeni drejt me nefësin. Qa da më thonë me qeni drejt me nefësin? Në më kaj me gjithëzi ka thonë drejtësia me nefësin është dy. Haki i nefësin në raport me Zotin dhe haki i nefësin në raport me njerëzë. Pra me qeni drejt me nefësin, qështë është lezër? Mësë me bado një punë që ka jaban gjenemi në hazër atje nefësin. Që kjo më ka një drejtë? Në kush kujton se mund kanë i drejt me nefsën, më e pucu, më e çecu, më ia dhom bukën hajën. Jo. Allahu u jeliu al-Kur'an çartot. Ya ja, ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. O ju yras, o ju të cilët keni besuar, ruani ne, nefsën e juve. Nga çka më rujt? Nga fukara Allahu? Nga rroga e vogël? nga nga nga edini jera të së ditës kuto i njerëzit në të ngjarrat e tyre Allah u gjat ërën e bizyarmit poshtë që nëse ti arrin gjithçka këtë ndonjë dhe në fund ja ke siguruar zjarmin atje në nefsin pa drejtësi i ke bë. I ke bë pa drejtësi. Andaj për drejtësi është që mi siguru atje çfar, xhennet. Andaj zakadona marr ibn Jasiri kush trija, i mbledh të treja e mbledh iman. E dyta, mundoni drejt me nefsin. Çka do të thonë mundoni drejt me nefsin. Më qali drejt menajpsin është kështu. Nëse e ka një obligim prej Zotit, ndërsa ajo tërheqet drejt lënijës atë obligimit, nuk oni drejt çysho dhe neve zakonisht na ndihmosat. Junanajsin, let pushoj edhe pak, let fleh edhe pak, let ri edhe pak, ka kohë edhe pak. E kështu jo, me radhë. Jo, drejtësia është më thanë, jo e kjo obligim, sepse atje e paguën shtrat. Kjo është e para. E dyta, pjesa e drejtësisë është raportit me njerzit. Ka thonë Bankai Melxozie, en tu amilehum me trajtu ata qi ç'doin me trajtu. Ha? Pra, me Por, çish që j'u koni drejt me nëfsën? Për shembull, a më ja thonë një fjalë filanit a më s'mja thon? Shumë e lehtë kjo punë, po njerzit që s'n'garkon, a ki ç'eft me ta thon? Jo, po mos e thuj. Pra, atia ja thonë një fjalë pa e mendu kështu. Mos j'a thuj, se më thon diqush tipa më me mendu trondon. Atë mos e thuj, është shumë lehtë. A, a më e bën raport me me Finlandin ajo. A ki çevtemë debat i ajo? Jo, jo mos ja bën. Për njeriu shumë mirë din çka është për saç më dhe jo. Për shembull, ska çevt me ranun kur kush. Mir po kur ranon kritikën do të hako kjo. Ska kur kush çevt më ia prish ti dëshirën, por kî kur ia prish digujt do të hakom ia prish. Po çuçi e ditë hakën e tjetrit, an hakën ta nuk e ditë. Andërkada na mbledhnia asiri, për imanit pjesa e tretë është që me e trajtu në eqënë me drejtësi. Qysh është me drejtësi, qysh dërë me trajtu tjerë, trajtë e dhe tjata kërshy të në. Pas e dhëtë, u e bedhlu selami l'alem, dhe ka thënë Ammari i Asiri, radhi Allahu anë, dhe me e dhënë selamin pa përjashtim. Nërsa për ingamberi, nësallallahu aleyhi sëllem, ka thënë në hadith, minë shratis sea, për e shenjave të kiametit cila është, Në pejgamberi Ali sallallahu alejhi وسalam, dinëse prishja e teqiamet ka dhënë shumë hadithe, porse e, një numër i tyre i madh vetëm se janë shfaqë, por dhe shenjave të mëvoja, të cilat nëse fillon e para, fillon deri tek e fundit në në mënyrë të shpejtë. Porse një numër i tyre është pas, si kurvëria e hap, zhveshja e hap, kamata e këto merrat tatime të shumta. Pra i tyre ka thon pejgamberi ali sallallahu alejhi وسalam, ha? Badl us salam lil khasa. Edh namja e selamit vetë shokëve të vet. Mir, a nuk argumenton kjo, a nuk tash ton kjo hadith i pejgamberit aleyhiselatu selam, vërtetësinë pejgamberinë e tij, kur a shati si thonin jep selam vetë vetit? Ha? Dorso do të mëson citat nga Kurani, kur prej shenjave të kiametit është kur ti po të selami vetë shoqënia e vet. Do të thonë nuk ia përgjithësi muslimanëve selam. A dhe kata nga marim një asiri, nga se të dëruar lezër, Shekhu Islamë të iminje, në trajtimin e shenjëve të kiametit, e koj një trajtim shumë interesant. Zdako njët njëtë dhe qish kanë me rakë më shenjat të kiametit, qish pas ka me ndodhë. Shumë interesant pas ka me ndodhë. Pyru ku hajgarë, dhe ka mundësi ku të kazoja për një të keqe, ka mundësi unë të ti përpshimit që aty, ku e diti? anë nuk ban me këshirë, qysh pas ka me ndohë anë interesohë njërzit, qysh ka me ndohë kur ka me dalje gjusht me gjusht ki kujton se film kam i këshirë ata nuk është film ajo, ajo nëndodhi e vërtet, e sak e cila kopë bada faqim anë nuk ban me imurë këto e qysh ka me ndohë, jo jo, marë me sëzitet Shekullis të më të imi e thot lajmë të pengamberit a.s. për ndodhit e ditës gjikimit nuk në në kupton se në nuk duhet Por shembopënga mbërë lej Salatullahu alejhi wasalam, na ka treguar se ka menduar kjo, ka menduar kjo, ka menduar kjo. Dhe këtë ti grumbullon haram. Ato më thon sa ai ka kallzuçi ka mendon, e na zgjuçëra me luftu kët fakt. Për shembull më thon dikush, pa ai ka kallzuçi ka mendon kjo. Kështu që leje kët punë. Jo, thot ndajna të urdhnuam me, me luftu një dukuri, edhe pse shemo, se ka një hadith ka mendon. Për shembull pejgamberi salla selam ka thënë, hadithin e ka nxjerr Imam Ahmedu at-Tabarani Ka dhan pejgamberi alayhisalatu wassalam. Prej shenjave të kamë edhe tash për hapja e lapsit dhe marrja e dijes. Do sa njerëz zakonisht lapsin e lidhin me dije. Lapsi, dija. Pejgamberi sa m'kundërta, ka dhan para shenj... para kiametit hapët lapsi, merr dija. A do të thon tash domos me lufto të kundërtën jo. Por shen mosadeqe ka detar të sot të kan shpjegou se Facebook është për hapët lapsit. S'ka më le të më shkoj të sot. Po ka mund si qaj shka shku nësot, zdi me ka për lafsin Më tonë haj ka për lafsin, po zdi Ama shkru në atje, e kështu me ra Andaj, nuk do me danë si në nuk du të me luftu Me tonë kënë nuk o dhije Nuk jenë statusat dhije Dhije është Kurani, hadithi për nga mberit Dhe shpjegimet e djetarët mdhej Kjo është dhije Kjerat janë mu abet me kapërcije Andaj ka tonë Amar ibn Jasiri Se dhënje e selamit krejdve ti shibia me luftuën e kan nefsin se nefsi thot mos ia jap ti mos ia pa ti mos ia jap ti dorasa pejgamberi alay salatu selam kur ka hyrën Medinë fjalën e parë që ka thon e shselam por habne selam por habne sat mundeni selam andar ammar ibn yasiri e ka përkuvizuar imanin në 3 xhera dhe ajo është dhonia në fuqaralloh me çeni drejt me nefsin dhe me edhan selamin pa përjashtim e cila është edhe nga shenjat e kiametit e kondërta thotim në hibbani, Allah më shëroft është detyr për muslimani kër e takon vlahun e ti musliman që ti jeb selama ti mutebes simen i lejt, jo vetë selam kini ba dikush selam aleikum dorën këne, ftyrën këne kërë nuk është selam ha, se nuk më nëshme lujt me selamin, që është qysh për dhuti selam, emri allahu qovë mbityje selami Aftyrën në nëjëna? Jo, ka dhani ibn e ibani e ka obligim muslimani me i dhanë selam vë avë të ti musliman mutëbessimen ilaj edhe duke e këshyrën fëtyrën me bësëqeshe Nëse kështu, që kërë kuptimin e selamë? E selamu është e mëri Allah e mëri cili jepë siguri sigurinë Allahu Jelle Jelaluhu Fë inë men fa'le dhali këtë të xatëtë anëhuma khatëjahuma këma jetë të xatëtë warakus shëjarë Fisht shita i dha jebise. Thot, nga sekar në hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se kërët përshëndetën dy musliman, binë gjunaat. Thot, ka thonë kërët përshëndetën. Pra, a ka mundësi dorën këne, ftyrën këne, qëjrën nalë, dorën poshtë, me ra gjunaat, jo, dushme thonë selam, me përshëndetë ftyrë, dhe me qeni busqeshtë. Thot, binë gjethët, bin gjunat e tyre siç bin xhejë dhimbrit kur thahen pemët dhe bimët. Këmbët i shçbin. Kështu i bin gjuna kur kur ka selam të të sinqert. Wa qad istahaqqa al mahabbata min al nas man a'taahum bishra wajhihi. Foth e ka merituar dashurinë e njerëzve ai cili kur i shikon ata i shikon me buzëqeshje. O kia shreqov, liçë ka bë, Zoti ion xhelë xhelal. A do që na sahabët Së nga ka shiku kur pengamberi së sellem I mrollt Alehi salatu selam Dhe gjemi përmen Se Allah u gjellia ka përmen një mroll Pengamberi së sellem Qur'an është interessant mrollja me zbët në Qur'an Surë abese Surë abese ka zbët A për këtë nëmi surë abese Abese vë të vëllë Abese që dhe më mroll Abese është surëve qan Ku sheikhul islam ibnut ejmije Ka thonë kje surë e mrollave është dëshmija për vërtetësinë e pejgamberit on sallallahu alejhi dhe sellem argument ka thonë nga se Allahu e ka prur në qurtim ka thonë abese watawalla umrol dhe e kthei shpinën Allahu e ka përmendur në Kur'an në formë qurtuese ka thonë argument se kjo është prej Kur'anit prej Allahut dhe jo prej Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem cili është ka thonë se njeriu si përmend librin e vet të mëtat Ka mundësitikush me përmend librin e vetë, të metat e vetë dhe me qërtu vetë, kjo zë akurisht në mdojtë. Andaj Allahu gjelluar e kure ka përmend më rolin ka kalëzut që unë të qërtoj. Lë Allahu gjelluar e gazbit që të raket ku argumentu që i këllusam të e mije për vërtëtsin e pengamberit a.s. ku i ka thënë Allahu Ja Ejuhën Nebiju, Ittëqillah Oti pengamber kë i frikë Allahum Kjo shumë më, më dhe Nëjve Nëjve Ndo njëherë, edhepse besojnë në pingamberin tonë së dhe sëllë, por a, a jemi në deregjën e bingjës, deregjët bingjës, të dhe monë, një kini, një kini o problem të ulematë ka qenë problem. Andaj, a, ata jenë hutue dhe kanë posë dilema me thonë kanë bingjë, nëse bingjë a shumë e madhe. Me posë bingjë e pingamberin sëllë, më shumë e madhe. Andaj e bubekri nuk është privilegju për isa abdhe, për vetë se qatë për nga marë që e kanë besu bashkë, këj ka posë ma shumë bingje të ajë. Ma shumë bingje. Andaj kër ka ardhë në rasin e Isra dhe Mirajit dhe i kanë thonë arabët, këj shoki jëtë, po a thotë se u kanë me zhidun aksa dhe ka hibë në Isra dhe Miraj. Ha? I mundohë njërëzit me e shfridzue datën për me, për me përfituë. I ka thonë e bubekë të resit dikut, këj shoki jëtë, po thotë se ka hibë për nj po, logo sadak. Qatona i ka thonë thon të vërtetën. Do thonë Abu Bakri Siddiku kur i ka thonë çështu, nuk e ka pas, hajde t'ja u tham çati. Bindje ka pas. Se çka thot Peygambëri (salallahu alajhi wasallam) është hak, sa njerëz do ju mungon bindja? Wallahi edhe njerëzit të cilët përkacsonë elm ju mungon bindja. I thut i ka thon Peygambëri (salallahu alajhi wasallam), do të, të ka dal. Që un duhet me kalzu mendimin tën. Sa ka mendim mos Peygambërisë (sallallahu alajhi wasallam)? Nuk kam mendim mos penga me kush, më pas vërtetuçi ka thon. Ne nuk po thojna para tash ka s'është vërtetu. Po ajo çka ai Buhari, ajo çka ai Muslim. Ata për të cilën kitule mot janë paituçi e ka thon, Ali sallatu alaihi wasalam, këtu vëzë ka mundsi njeriu të melëroriz imanin. Ande ka lemru penga me Ali sallatu alaihi wasalam, se do të ketë njerëz të cilët do të thon, she ka transmetuar Imam Tirmidhiu, qëakon Kur'an e besojna. Amë penga beson. Jo. Pra, ka njerës të si të thojnë, shire, Kur'anin po, ama sunetin, s'ka nevoj, vetëm e Kur'an. Andaj të ndërruar dhe zërë, bindja është e madhe. Me qka e ka meritue, Ebu Bekri mu dalu për i sahabeve, me qfarë? Me bindjen për nga mberin ton, a.s. Të mrolla. Allahu gjellolla ka përmen një mrol. Dhe kemi përmen një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga se që ati që ka jëshë mërol, Allahu ka tham, idhja e hul a'ma. U mërol kërë jërë er qorri. Pro, ka ardhë një qorë të pengamberi a.s. Ibni umi me këtum, mu e zini pengamberi a.s. Ka ardhë me mësu fejnë të pengamberi a.s. Pro, ka ardhë i moshum, qorë, s'ka pa, mirë po janë konë pranishëm disa prej paris të mlojve, prej idhujtarëve. Pengamës e më këta shtyrëm ju bodave, se këtë janë, koqa. Dhe kta kalon pak anash. Dhe ai ka insistou, ja Rasulullah alimni, ope nga meri Allahut, mëson. Tash, këtu dosh këto, këy insiston. Keni pa, njeriu i ndod kjo. Koncentrohet te dikush, dikush këtu i, i riazat. Edhe m'funë i thot, "Lemra ha, jam të fol me ket." Kë ndod me fëmijën, me prindin, me kret. Apo pejgambër sa më shkon të qendroj, mos pe pranojna të tëvoj. Kë i thot, "Ja Rasulullah alimni." Dhe e shirim roz. Edhe jakëthën shpinën. Allahu zbita jete. Abese vete valla. Ju më rolë qorrit. Ajë qorris e ka po më rolë. Allahu një më rolë e ka po pengamësëm ja ja pe e, e ka përmend. Gase ka ardë pengamëberi a.s. Më në cilëcimin e ti, cishkanë thonë djetarët, imam tërmidiju, e ka përmend në cilëcimin e pengamëberit a.s. është se ka e ka imë në pengamësëm e dëhaq. Dëhaq, dhe me thonë ajë cili bushe shumë. Ro pengo më sa çu jë kanë dallu njerzit me buçeshet mëdha. Pra, kit njerë s kanë probleme, po ni problem me ka obdikan, ta ditën ja van mrola. Po jom sam se ka leju kështu vetëm. Ai megjithëse ka pas më shumë di probleme, barrnë kit dunjës e ka pas. Barrnë kit dunjës e ka pas. Jo rastisht i ka çu letër Hiraklit në Rom, Persianit, Egjiptianit, krerit arabëve. Kit dunjës i ka çu letra, më mu bin dëmua. Ai deni çfarë bora është. Ti miqu lejtër kitë dënjajës, ti dëshme mgu mua. Ti lejtër në fmiës, mi thonë, ti dëshme mgu mua, ko gjë problem. Fmiës të tanë, grëjës të tanë. Njëzët e ciset, më dështë ta e ka në obligim me mguë, mi thonë, dëshme mguë, thotë, po a? E ta ta diskutonë. A e kitë dënjajës, i ka thonë. Andaj kërja ka quë persianit, a e ka shkoqë. Mezëk. Pe nga mësëm ka thonë, mezëk Allahu mulke, Allahu ja shkoqë të pushtetin. Andaj për si andë ju ka shkosht pështetit mas shumë të sësa romagve. Nëse Irak li e ka prit, sa do ku do pak me, me madhrim. Dhe ka thonë e di që jo për ingamber, po ju ka tut atë në rrethë për qarkë. Me gjithë problemet për ingamberi a.s. ka busqesh. Andaj ka meritu e imrin abdha hak i busqeshuri i madhë. Andaj ka thonë i mluhibani a i cili u ajap njerëzë, ftyrën e busqeshur dhe të hareshme e miriton dashurin e tërë. Pastaj, thotim në hibane dhe më sheroft, elbësheshetu idamul ulemah. Busqeshja e vazhdushme, është cilësie pandar e ulemahve. Andaj thotim në kaj me lgjozije, në vështirësit më të mëdoja, kur pat edhe luftë të nga anë e tatarve, në Damask, edhe në Sham, thotim në kaj me lgjozije, umblëdhë shmi të lebet dhe gjemati, shkoj shmi të shejhë këllë islamu dhe të imië, Thot aji si kur mukan Nuk ka të ndi kur gjopi qiave që kanë të ndoh Kër kanë bost të elashë Kanë shku të sheikhul islamën të imije Kërse sheikhul islamën të imije Nëmrodhë dhezë prej Rabbanijin Andaj Allah u gjelën Qur'an Ka kërku prej ulemave mukan Vakunu rabbanijin Bëhun i rabbanij Qëta më dham banu rabbanij Këtë veprën të anë Këtë ilmin të anë Këtë kontributin të anë Bane për Allah Për Rabbin Për edhe mësoj njërzit për Zotin e kështë të mëra sheikhullu islamën të imi e ka posë këtë cilësi dhe ka posë cilësi njërzit mëloj si më Mahmedi, Rahmetullahi Alek qëfar cilësi e si, lezër? gjithmonë kur ka turbulenca rëmuja a doke cije piqenë tër stabilitet në banë pse? nga sajkoj stabilitetin e Zotin qëllë gjele gjelelu andaj Aliju radiallahu anë dhe në luftën e hunenit kur na dolem pa pritmas fis i hawazinu i cili është e fisë si mëjë madhë i Arabëve, e që u bashkënë bashkënë nërë pengamberit, a.s. thotë fillun sahabët më të rheqë, më të rheqë, mas lirimit madhë të me kësë. Thotë Alijo radiallahu anë, ndërsa na, umë shëfshmi mas pengamberit, a.s. a.s. A.s. sahabë, mas pengamberit, a.s. pëse, nga se, fëvë ka kulli dhja ilmin alim, më gjëtë dishëm këtë dish E caabët janë konë bolë të rima, për kanë pas një një kohë stabiliteti, mos stabiliteti, sikur që kanë pas një luftën e azabit. Mas kujt janë mshef, mas pengamberi së sëllë. Andoj vëzër, thot imë në hibbani, elbësheshetu idemul ulemër. Me qeni vësheshër është, ha, vazhdimësi dhe cilësi e pandame e ulemohër. Kini po dikush këta e këtë kuptër. Thot po dhe, po këti nuk i intereson për kërërgjohë. Kështu i trajtoj njërëzit, kur ti përqimu edhe në probleme, edhe në telashe mundosh mu kënë ajo epicendra pozitive. E qka nësë janis me kajt? Qa ko dëlliv? Andaj, Arab të kanë dhënë mësë kaj si gruje. Por, bënë e haqka duhet. Andaj, busqeshja edhe në kohët e pështira, andaj, luftën e unenit për nga mbërja rejës sëratë të selam, e ka morë devën e ti dhe ka dhalë për para, fisit hawazin, ka dhënë, në nebi ju në lakë Unë jam për nga mërë, jo rrejnë E në ibnë Abdil Muttalib Unë jam djali i Abdil Muttalib Ka dalë qikur mësë me ndodhë gërgja Për nga mësë amë luftën e Uhudit Ka ibnë një shkand Ku e kimi përmejnë luftën e Uhudit Janë konë të vra Janë konë të vra Dhe piqa ty për nga mërë Islam ka përkëzu me gjennet Ti e këzëf gjennetin Ti e këzëf gjennetin Janë që ditë sa abët Luftë madhe, luftën e ah ku rrethu prej 10.000 njerëzve medinja, 10.000 10.000 atëherë u konë, si kur sot me, me të rrethu, me cindra mija me cindra mija me të rrethu medinën, dërsa medinja sa, sa ka qenja atëherë, sa është të gjamija medinën është lëgarit në kone për nga meris e sëllem sa është të gjamija e mirë, ata duke e cilat rovin e madhë, hendekun e madhë dhe ha, u u vështirësun dhe e gjëtën një telashë me një shkamë, s'kishin mundësi me thi që me mujtë me qenë, hendeku në tamanë e thërëm për nga mbejnë dhe muraj me godit me godit më në parë tha i gëzovë shiqelsat e e kujna, e Romës muna fika të thanë, po dhe po nësë mujna më në e bërë nevojën pituitës, ty thot i gëzovë shiqelsat e Romës mirë po ka pas do pituinë ve kanë thanë që unë i gëzova shiq ka thënë sadaka rasulullah e ka thënë vërtetën pejgamberi alayhisallatu wasallam deri sa de Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid kur apo ka marr pjesë si komandant, nëse ushtria nuk historia nuk i shkon ushtar, të shumë komandantë. Ço fe lan vende nga si lu fe ran komandanti, aty ka, ka pas me 100 ushtar, po historia skuan për ushtar. Ato te Allahu e xejn, po emri mbetet i komandantit. Khalid bin al-Walid thotë e boi më shumë mirë në kone mekës, këti këshin vërsull për nga merit a lehi salat e selam, a ju thonë të arabëve, hec një mas muhe, kitë dhujnjoj e dhe në mas, hec një mas muhe, kitë dhujnjoj e dhe në mas, tha arabët qeshin, tha, sum ka shku menja, se premtimet e për nga merit a lehi salat e selam, unë jam ajqaj i realizaj, da të rakon një dhujtar, a i ka qesh bashk me ata, dhe sa të kanë qenë, i dhujtar, tha, sum ka shku menja, se unë i Duhet njeri ju me dit Se e kajt me mërzia Gjera të silat Ska në bëjnë me bështetën Allah Ska në dobi A në dodim në hibbani Elbësheshe Me qeni i busqeshur është qfar Vajshdimësie edhjetarve Vëse gjijet u lëhukeme është tabiat i njerëzët urt Pra njerëzit e urt Ndërruar dhe zër Nuk shofin arsyje valide Arsyje ka plët o së shofë invalide me apri stabilitetin zemës për shfarë do koft për shfarë do koft fodej libni jadit i ka ndru jetë djali ha edhe pse Sheiklu Samët e Mie ka reagu në këtë transmitim ka reagu ka thonë kjo është mirë për nukon me e mira sa për e, shkoqitje fodej libni jadit kër i ka dekë djali djali me dekë është dhënd kusë ka djali se mërvesh këtë më abet kusë ka fëmi ku shkaj e vlad e din, sa ma i madh, as ma ma i dhimshur. Kër i ka dhek, fudelib një jadit, jali i ti, ka kesh, ka thane e mura i shkaj e dha. Sa së ne ban si të soli, o dhe se. Si dush me po këta, shok shiri dikaz që i ka dhek, plaka, qira, a kesh, a kesh, a kanë, kanë, edhe plak më kanë kanë, po më kanë i ri, më kanë i ri, dikush livrit komplet, del pre mendjes, fudelib një jad Shekhu samë të imi e ka thonë, në tërë që më fodej ljo kanë aje cili u munu me emri, rizalë kune Allahut, guptimin, qdo ka derë që ka ma qonë, ka më kanë razi, ka më kanë i knashtë, e ka stërvit vetër. Po kja do me nënë se ka më mundësime mëri zhdo kushtë, jo. Andhe ka thonë, gjendja pengamën sa mësh me më, më emirë, cili ashtë ajo? Ka thonë, syri lëton, zemra mërzitët. Por nuk themi posë që ka e këzon Allahut dhe është i kn A do të shohë gjendën e asaj që ka, ka dhënë edhe unë e kaj. Edhe unë mërzitna, ama sfoli gabim. Përse njerëz polin gabim kur kur vdes dikush, dhe kur e humbin donjë të mirë. A do e gdahem? Është karakter dhe natyrat i njerëzve të urtë, çfar? Me çën bushtçeshur. Po yedinë se na elisoneti, shpesoj të jemi për tëra duke u mbështetur në citatet e pejgamberisë së sel. E besojmë dhe cilësit Allahut, a? Çeshën. Për nga mërë e sëram në haditin sa i Bukhari, sa i Muslim, ka arse për nga mërë e sëram i ka thonë disa brej sahabeve, Allahu ka qesh me juve. Dhe ka arse në hadit tjetër se Allahu qesh me një gjallë të ri, i cili ka shumë epsh, shumë joshje dhe e frenon vetëm. Pra është në pranverën e rinis, ka tërheqet malë dhe drejt, gjerave të tërpshme dhe gjerave të liga, ja donë nefësi ato, para i frenohë. Allahu qeshet me këtë. Në Pra, e mëri Allahut, cilësie ti është që qeshët. A në të ndëruar lezër, busqeshja është për cilësie të cilat, i ka përmen, cilështë, një i më në hibani për e gjërave të cilat e përbojnë njeri të menqurë. Li enë në lbishër, jutëfi unara lë muanede. Pasaj ka dhanë, nga se busqeshja e shuan zjarën e i natit. Kërë ju bësëqesh njerëzve E se ka dhe një nati, dhe një grimës armitësie Dhe një grimës urrejtje Provokon në diska shëjtani Me bësëqeshit shumë të e largon Dhe shka të të rëmunirë me e larguhe A dhe Allahu i Gjeli Gjelalu në Kur'an Kërë në ka mësu që shme luftu i blisin Ka thonë Kërkomrojtje pre Allahu Nga sa ti mi kejë zë ban do bi Kësh, ka, shka dushbana E ka, ka bohë bej me të devjuhe Qëka dush si dush, të dushbana aje ka po bejme me dëvju e mirë njeri, njeri nuk o qështu njeri nuk o qështu nga se nuk e ka esenqën si aje andaj Allah u gjelluarëa kër ka orë të njeri dhe i natëqia prej njerëzve ka thonë id fa billeti hi ahsen id fa ambroju. mbroju mbroju për i natëqies me ata shka më e mira ha cëla është më e mira kanë thonë djetartë më ju bësqesh e shtinë ata, e shtinë Eksumera. pasaj thot thot dhe e shuan vlimin e gjakit të urrejtjes kër busqesh të nisa Sufjan e thori ka thon kam frig kam frig kër më busqesh kër mjep selam dhe më busqesh një zullum qar ha me më më mërzemë ja ndaj ka thon në runa për të në Kënë i poveze, andodhë kjëla. Ska teorinë ndryshe. Porveze mu konë ki njeri pa ndjenja. Kitë telatë ndjenjave i kotë këputta. Por mu konë pak njeri, zullumë qari më i malë, më utaku kështu, në dy shikim, dhe me i busesh, dhe me i forfja të mira, e ndronë me ndimin. Thotë, shka nabë e qashtë njeri kështu ki? Andodhë që i shtoveze. E mira, as duhet bësimtari me përdorë ketë mjetë të fuqishëm në r Mir po në e na e na mbyll dhe izolon atë tjetrën. Ha, i zulu na ja? zulun për lut të Allahut, na thoi Zot, zoti na rujt. Pejgamberi Ramë ka dashur Allahun më shumë se naullëz. Onda kur i tha njëri, tha unë e agjëroj se na li hiç, tha jo, s'sunet jam. Doni dha hiç martona, s'sunet jam. Tjetër tha unë veç falna, s'sunet jam. Ma di edhe pa të një arsye të fortë. Tha ai është pejgamberi, ka të falt, nëse kena të falt. Tha men raqibe an sunnati. Tha kushele sunetin tem. Felej se minni. Së shprej muhe. Andoj, aje ka dosh ma shumë allot. I ka bost frikë ma shumë allot. Dhe ka bëhsejsh vazhdimisht. Andoj ka doni bënkaj me gjëzimë në livrën e ti me deri gjusë selikin se mërzia nuk ka sevap. A, diku, sheshe mërzitët. Me shku me vetë, me i troki. A i tupritë një sevap, a shka? Ska sevap, dhe se. Mërzitët të shka të shbanë. Sevap tira, i është në krijet e Mos e shkel haramin, kërsa dush, çuçi do të na vjen tash kaptina tjetër. Se precizivët njerëz vetëm që do shakaja. Sahabot kanë bërë shaka, dhe na do të avëjojmë një dërsë të veçantë me transmetime nga shokët e pejgamberit alayhisallatu selam dhe vetë pejgamberit alayhisallatu selam, çish ka bosh shaka. Dhe njerëzit kur lexojnë këto transmetime, thua, janë çataç që i njohmi na. Çataja. Çat shumë kanë keq dhe kanë buçësh, vëllazër, me gjëra të vërteta. Me gjëra të vërteta, me ndodhi të vërteta deri sa se ne kanë bajt vetën nga të qeshurit. Pse? Nga se ata e kanë ditë se ajo që ka fitohet të, të, fito të Allah është vej pra. Ti më suvan zullum qarë, më suvan i korruptum, mësja si ha hakin kërkuina, qoj dhe tira të Allah në vend, shka të dushë barma saj. A, nëse ti e shkel huk, al, hukmin Allah, si krin dhe tira të zotit, u ha hakin njërzve, ka i sa dushë, erdëm të pengamberi Alehi Salat Israëm dhe i thanë, është një gruje, të natën falët. Kojshitë që janë rahat për saj. Tha hie finë nërë, ajo në zjarë. Kjo, kjo fjallë e për nga më berit, a lejë sëllatë e sëllatë. Kojshitë që janë rahat për gjuhës saj. Këni pa dikush? Hmm? Si grejë zahë. Sle raha. Edhe hajë pasaj më nëpë, a unë fal na e falë në natëm. Namazin mojë për veti. Namazin mojë për veti. Ardhëm për një plak tjetër, pë dhe që farë zine falë mirë po njërzit thujnë fjallë të mira së është, gruje letë sëranojnë kërkanë, tha hije fil gjenne që a janë gjennet këri po sa, sa e qartë së kërpo dhe zë andaj, mësë ta keçkuptojnë a takvalokun ha takvalokun me majtë gjeset caktume mërolet caktume, ja vallaj sënë e maçtonë zotin, nuk mund është me maçtonë vallaj unë gjelle, gjelle gjelalu hu vefihi tahsinun minë lë baghi thotë dhe në ka mbrojtjen nga zullumë qari. E kunder ta. Pra thamë, nëse zullumë qari busqesh, zbrit nivelli urrejtjes. Dhe e kunder ta. Nëse ti busqesh ati, ja zbrit nivellin e urrejtjes. Ua men gjëtu mine sej, busqeshja shpëton prej ati cilë të vrapu kunder tyje. Gjini pa, përshemë, për nga mberi ale i salatë të seram, ka nërë disa raste me e sulmu për me e vrahë dhe ju i di në rastër, se për në sëram njani, ka mërë hovë e gjujtë me shpatë, dhe Allah u gjelluar e ka ndimua me Gjibrili, dhe kjo e ka mërë shpatë, dhe ka përshesh, ka thonë shtash, ka thonë t'i e maj mirë, dhe dhe ka shlua, dhe pas të ka ardhë, ka pranu islamin të pengamere, dhe përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh përshesh pë dhe nuk i ka thonë e ti tash pranohet islami sepse ti erdhe më mbra mua. Jo i tha hin. Dhe edini Omer ibn Wahb ka ardhe me Evropin nga mbi Alaihi Salatu Selam. E ka almush patën. Dhe Abu Hurayra ka thonë ky s'ka ardhe më të mira, më sharrr ka ardhe ky. Nëse ka thë psikolog, e ka vau po, kimi ftirës, ka thonë çka do, ka thonë ka thon, kanë mën nin rrobat të tëu, duhet ta kthej. I ka thonë shoku vet për çellën e mirë se ky s'ka ardhe më të mira. Kër ka orteve në Sëram, a i galon amanet një shokit vetë, sa fanim një Umejës. Ka thonë, po shkoj me vrau për ingamberin a dhe i sëratë të Sëram, para se së me, me e besuaj se për ingamber. Ka thonë, familjen, sa ato kanë me më vrau në kuta vrasë. Ka thonë, po, kur të më vrau sinë ato, familjen ma kuj, kujdej së shti. Ka thonë edhe këtë mua betë, kur kush më stadije. Ato janë në konë veshat të di. Kur ka hi më një erteve në Sëram, i ka thon umejë, Ka tha në shëllu en la ilahe illallah Enneke Muham, enne Muhammed Resulullah Se se ka ditë kërkush Këni pa kur tholë me di kanë vështi aj Edhe ti mësën i thue Sa sënë thotë kërkush Pa i ka thonë Shka i thane sa fanit A të garantoja ja Ka thonë valahe që të më abet se di kërkush Kër u ka këthi A i ka thonë ka në prish Me në nësi Thotë ibnohi bani Kur vrapon di kush me të boshar Qyshe nalë Me busqeshe Dikush të dhja me mrole m Qështë e nalë me mrolla? Ajë me mrolla ka ardhë. Mrolla nuk sos në kur që hapun. Ma dje mrollat edhe me ta sos një pun, në zemër kanë bëhë defekt. Ja? Ka mënë si ti me mrolla e mrola, sos një pun. Ama në zemër taj ke gjujtë helm. Zdo. Po, a është sh një shka tjetër, ti me pasë raport të caktume. Ama dëshni një një kërsë një mërë. Er. A në për nga mërë, së dhamë, ka luftu me zemëra. I ka qëllë Ado ka thon është po tim prej atij i cili vrapon kundër kundërteje. Pastaj ka thon, "Wa membash li nasi wajhan lam yakun indahum bidun al-badhil lahum ma yamliku." Ka thon dhe ai i cili u jap njerëzë busheshje dhe u hap hare, ka thon nuk është më pak në pozitë sa i cili u don pasuri. Ha? Ai i cili u don pasuri ai gzon njerëzit, shumë i gzon. Kini po njërëzit, por që një më thot, jo, jo, jo, tak, parët, po, po, po. Këto ndrojnë shumë punë ndrojnë, apo, bidat, ja, kada kada konsunet, apo, lejohot, meri që tos, lejohot. Këto ndrojnë shumë punë, Allah unë alujtë, dhe mos nëjtë dhe vë zemrat, nëse pasuria është prej gjera dhe se të njërëzit ndryshojnë shumë, prej më ponë jo, prej banë zbanë, edhe e kundër të anasjeltas. Ka dhonim në hibane dhe u apë hare, sëshma pak pozica i cili ju në danë pare. Nësa njërë se dojnë, atë ashtë ka ju danë pare. Në kini pa dikushka të kanë ndih mu me pare. Edhe nëse të ka bo keq, e kini ku finë, ndalësh. Thu, po bëma, mirë më ka bo. Zdiqa me bo. E njëjtë është ta i cili ju apë njërë zë busqeshje. Nuk, nuk ki vullnet me fol keq për ta. Nuk ki energji me, me shpraz i nati mbi ta. Andaj, hoxja e kapruket ka pëtinë, Por argumentua se kjo është një vepër e madhe te Allahu të te bareke ve teala dhe është një vepër e mirë e cila kontribon në mbajtjen e lidhjeve mes njerëzve. Pastaj hoxha ka prur një kapitin të re, do ta hapni, ka thon dhikruma u biha min al mizahi lil mar'i wa ma kulih lahu min. Ka prur një kapitin të re ku ka thon kapitin, çfarë lejohet prej ë shakave dhe zbavitjeve, fjalëve të sa janë zbavitës dhe çesharake, por njeriu vetë çka ndalohet prej sa? Hoxha ka prue edhe hadithet për ingamberit a lehi salatu selam për më shumë është përqëndru në regula ndërsa neve me lejnë dhoti gjellegjelalu dhëtë undohemi me mbledh transmitime nga libret e muslimanve dhe shokët për ingamberit a lehi salatu selam për me e pa kandin dhe jetën ku ata kanë busqesh o shumë e në vëshme nga se na do njëherë kër e studiojmë një histori e studiojmë me kande të caktume Por shembull dikush e marr pejgamberin sallallahu alejhi vesalam dhe e vesh me një kande studion dhe i del fotografia e cungume. Por shembull dikush e studion por shembull vetë vetë në kuzhinë. Edhe edhe pejgamberi sallallahu alejhi ka ka çej pejgamberin sallallahu alejhi ka bëu edhe edhe hyzmet, ka bëu pejgamberi edhe edhe xellma. Aleysselatu selam hadithu nesa'i buhari, nesa'i muslim. Mir po, nëse ti e lexon cungumë çyçive, saher ti të fosh për shembull me fokusu aj kanë në kuzhinë e si dhe si në kuzhin nukon e, nuk o që është tuk jo po aj, e ka, nuk e ka po vetë në qastë mal apo mburje që une sërin kuzhin po jo me e mbjull në kuzhin për nga mbjull në e sëratës sëratës diku i qeter për shemur mundot me, me e mbjull me një vend tjetër e që u kohat ati për në sëratës me pëllukon gjithmon ati e qish mirët e sakta kur e shtronë krejtë komplet këtë historinë e verë a do shiko tjetarë që Bukhariu, ka mbollet iman me një kaptim t'i bje përshemull tri raste. Ata argumentojnë për tri gjera ndryshme, por i ma Bukhari jo do me kalduk di shka. Me t'adhan vesh një anun, e, e, e keç kupton. Ta jabë edhe dytën, edhe tretën, ta mamë tri nxarje, bihën në vendin e vetë. Andaj Hoxha ka pru e kaptim, e cila ka regullan bi, qëfar lejot prej shakave, nga se shok, sot shakave të ndërrua lezër sa për informacion, është edhe e, orvatje për të bo shkollë. Apo, ka përmen Muhammed Qudvi, rahmetullahi alej, se e, shakaja, humori, sot dhe shkollë. Ashtë ko njërin shkollë, e në funi thuj, ti ku dhe dhe që vën qa del? Qa del ti? E dije qa del, mishti njës me kesh? Por është musibet, që muslimanve me ju bo killoj njërzve, ha? se kjo është ajo a i ka në shëshrijes. Kella, kërësësi. Ska mënë si pra mështë i përzim me busqesh dhe mukan të, i hupt në rrug ka dalim a dhe për nga mështë ka pru hadithe nga ka sil hadithe e, mbi mbi rezikun e rejnës për mishti njës me kesh i një bati kush sënri pas ti me kesh qështë dhe të rejnë jo o shkusht a dhe kada në uqa qëfar i lejohet për i shakave dhe qëfar i u rejhët nuk është e mirë për, për shaka dhe për me ebo Nga Enes Ibni Malik radiallahu an Nga pengamberi alai salatu selam Thotë që ka qenjë shërptori ti E ka posë imrin në gjëshe Va kene hasën e sëuti E ka posë zanin e bukur E ka posë një shërptori pengamberi alai salatu selam I cilë e ka posë zanin e bukur Radit dhe është në sahib Bukhari Thotë fekale le hunnebi ju sallallahu alai ju sallam Duke kënduki Ishin rrugës Për të guptu Ishhin rrugës dhe rruga qëfar do, po e zi, muha vet, a që gjërë. Pra njeri, natyrshëm këndon, kur punon diçka, këndon, jo që frenume, tamam, qështë duhet, po e zi, ndryshme kështë të mëna, diçka e cila është përfituse. Ky ka qenë, shërptori cili, nga se dhe deve të ndërruar dhezër, nuk hecim pa juknuet. Deve, i thënë, ha di, ati cili juknu në deve dhe, se duhet mi provoku, për më hes 200 rrugë gjatë me, hecë me kilometra. Dhe, dhe kjo njeri ka shërbi pejgamberit ran për më i het kanë devë dhe më e kalu rrugën e madhe. Pastaj me një moment i ka thon pejgamberi alay salatu selam ya ja, anjësha la tuksiril qawarira au ruwidan bil qawarir. Pejgamberi alay salatu selam i ka thon ya ja, anjësha ti shoqëtorit të ti. Kujdes mos ti thiesh dhe mos ti krisësh ha kan xomat kristalin qavarir i thojnë gotës për xhamit e cila thyehet shpejt ha mirë po dietar kanë dhënë këtu ç'ka pun me xhamas me gota është shumë ralt po ka pun me gra ai duke këndu poezi ka fillu me hollu zanin dhe zanin e ka pas bukur dhe poezia t'mer me vete t'ndroru vlezër andaj kurani ka ardh rezistent kundër poezisë Në planjorë lëvizim për poezisë. Stoj akson nëse ka muzikë, Allahu na rroj. Lëviz komplet lëviz. Çmëndet njëri, huton teatri, vdes teatri. Pse? Ngase huton. Njëri smuot, i thë, sa i thot, kam hënë i mugjini. Ka ka një xhini? Pe pe aty i cili ka doçëf tyje. Allaj, njeriu lëviz për poezisë, zotë, është normale. Arabot i kanë lëvizë dashme poezija. E kanë lëviz trunja ka lëvizë. Andaj pse e kanë qejt për mësim son poet, pse e kanë qejt poet. Se kur e po bë hom musliman dikush s'ka shlupe imu. Ka thonë, "Jo, ja, kjo pik." Ka thonë, "Kipi më mashtron me poezi, po ju fol diçka." Po kjo është Kur'ani i Zotit e El-Jelali. Kë njëri duke këndu, pejgamberi alayhis salam tha, "Ru'aydan ka dal se i theve ndjenjat e grave." Që se grat i ka shembullyk pejgamberi alayhis salam, këto më mat ndjesinë të cilën e ka Gjami I thënë karura Gjami i cili shumë njeshëm I cili shpejt Qatët dhe thyrë Për nga me samkane ka shenë bulli këtu gr Grujëm Ata i ka thënë i bënkaj me lgjëzije Në Zedul Maad Kërë ka folë për smujet e gjinve Shejtanve Ka thënë shejtanët Kanë dyrët hapura Të disa kategorit njerëzë Pre tëre Elbedeujje Bedeuit Tësë janë të tabiat i vrasht E hynë shpejt të ta E dy të elgjuh Ignorandë, e të rejta, ka thanë, në njësa gratë, nëse shpejt lëvizin emocione, shpejt lëvizin mdjenja, shpejt që ati po që ati jo, që ati e nërëvëzon, që ati bëhët e knasht, nuk di s'ka stabilitet, që kemi përmejnë. Andoj, për nësëm ka thanë, rëfë kanë, ka dalë, ndale pakë, e kështu mërra, dhe djetarët e kam pruhe, se për nga mellë, a.sërat e samë të edhe ka pruhe në formë të shakajës. Në pejgamberin e selam ka vë po edhe raste tjera, çka ka, preh çagave të sad i kanë përmend, drejtaret është dhe një plak, karda pejgamberi alayhi salatu selam do i ka thonë lut Allahun të jemi pranë banorëve të xhennet. Pejgamberi alayhi salatu selam ka thonë atë nuk hin axuzët, plakat. Për edhe sot edhe sot e përdorin njerëz axuz për plakun e loth e kësaj herë. Ne shumë ka thonë nuk hin plakat dhe ka fillu me çajt. Përsojm, nuk ka tu nuk ka rënë. Ti je plok tash, un po folim për atje. Dhe koha e tashme, koha e ardhmja. Ka thon ajo ka filluar me çaj. Ka thon kthane. Ka than Allahu të bën tre edhe kush të plok. Pastaj ka ka fillu me me çesh. A dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bó ajgora. Ka bósh akon, mirë po me vërtetë. Një ditë brendësve kanë folur për një njeri, për një shok të tij. Dhe kanë kanë diskutuar a e keni pa finalin ku është këto më rad? Për nga mërë, ali i salat, shum, ka thonë, atë me si të bardha. Dhe sahabët, parën, që i kemë, ka thonë, do më thonë, komplet bardha i paska. Ka thonë një Rasulullah, nuk kemi pa kështu komplet me të bardha. Ka thonë, pa, nuk e ka një pjesë e sirit bardha? Ka thonë, pa. Ader, për nësëm, këta e kanë titulluën në në sheshën e, e shakas. Pasa i dhëtëm në Hibani, Adha Mosherov, është obligim për njërijun që dhe largimin e vrashdësis. Pra, fillemisht të ndërruar lezër, duhet të adim, se shakaja është si kri pëngjelë. Dhe da përmendin, im në i, i, i, i banë dhe da përmendin. Pra, është një piesë e cilla është do dë mos dëshmëri me vazhdu jetën. Së mundët kërkush me jetu me dikang, nëse aj e lunë rolin e e gjithtarit. Dhe qëto, ja, s'ka mundësi. E jeta shkën me, me qëfar? Me shakaj. Shkoh mundësi, nga se jetë është e ranë për nga natyrave të problemeve të shumëta, me bëmi ushtu edhe ki gjyçtari, edhe ki prokurori, edhe ki polici, edhe në po atëra. Andaj njërzit, pse ikim e këtyre sendeve? Këni po, pe nga mërë a.s. në hadithet që i ka përmenë në, në hadithet e kiametit, i ka përmenë se njërzit do të shofin para kiametit, dhe cilat njërzit u rejnë Allah dhe i malkon, njërzit e godasin njërzit me, me shfarë me me drum ndryshum. Nëse sot dihet kush kush e luan rolin e tërë. Është me rëndësi që njeriu s'ka mundësi me të u jetë dhe me mbajt lidhje dhe me vazhdu jetë e këndshme me dikan i cili nuk lëviz. Po njerzit kanë dëshirën me kanë njerëzit më të lehtë. Pastaj thot: "Al-mizahu ala dharbayn", thot loja dhe shakaja është dy llojësh. E para është e lëvdhruar, e dyta është e nënçmuar. Kjo është me rëndësi. Para sa më sjell shemb udhëcel në Melena Zoti Gjellova, shembun ndryshon, por para se me, me me kalu në shemb konkret, o, duhet të më kuptuat që kjo nuk vjen dash me seriozitetin e Islamit. Nuk vjen dash kjo me me ata sa njeriu do të mëkon serioz. Nga se na kanë era si kuptojm çfarë vjen serioz. Nuk i kuptojm çfarë vjen serioz. Dhe porzim serioz mrola, mrolat na, na hyn njëra me tjetrën. Serioz ka mundsi, më kon njeriu dhe me shenë shumë i busqeshur ripotipër shenë më nëse do në me hi të vija e ku që ati jo Sle. pse, nga se së kodali me së busqeshit dhe Thot, e para është e lafdruar dërse e dita është në nëqmuar cila është e lafdruar Thot, shakaja e cila nuk është e një losur me ditë shka që ka Allahu e urejnë prozba me bëa i gara me qështët e fes me hadithë me gjërat shenjit atë Zotit. Nuk mund është të me mërë, për shenjit mërë, gjaminë, si rast, Kur'anin, si shkas, mishti njësë me keshë. Ska mundë si. Ma dje këtu hi edhe, edhe hoxha. Jo hoxha konkret, hoxha. Si lojë dhe si ideje cila e bartë haditën e pengamirit a.s. Dhe ju i shifë njërë që shmunojnë me, me bo, mishti njërzit me, me qesh me o gjalarë. O qe rrezik bëzer, do të thënë qe kjo e zbrit autoritetin e fjalës pas së pejgamberit aleyhis salatu sallam. Nëse kush e ka dhënë shaka thon pejgamberin sallam. E ka dhënë hoja. Andaj me jerat të cilat kanë shenjtë, ose në vetveti, ose po shkaqse i kallzojnë shenjtën, zguzon më bë objekt tallje. Pra, shakaja e lëvdhur është kur s'ka loj me çejtat. Dhe çka diçka që urren Allahu. E dita wa la yakunu bi ithmin dhe nuk është me gjuna që mu s'ka mundë si njëri ju me qesh, më i ba njështë meqesh, mirë po lajmi në qëka e kalzon, o është për qejmullë nditësi, flitësi, në qëka e cila nëzitë për a moralitet, Allah vë nërruj, zbanë kështu me kalzua, po du të me kalzua di shka qëka është, e ndërshme. Pasë të ka dhënë, ua la katia tu rahim, dhe zgu dhënë mu kalzun lajmi të se të janë, shaka, por, ka këpu të të lid është por shaka, por n taka për shemb, edhe pse është e vërtet, ka të kputje të lidhje farefisnore. Që do ta shoh me çish do ta bjerë hoxha se në shaka zguzon njeriu me lëndudikam. Mja thy ndjenjën. E dita është thot shakaja e nënçmume dhe ajo është e cila nxit armiqsi. Dhe e largon harren dhe e kput çochirin. Sa dhe, dhe jap zguzim njeriu të poshtër dhe nënçmon e nënçmon njeriu e ndarshëm edhe një shakaja e cila është në në qmume është ajo e cila nëzitë armitësi Këni pa dikush, tu dash me, me të ka du shakajt në në qmon Apo? Nuk, nuk, nuk, nuk ka kësi shakaja Shakaja e cila të nohë hëndere, jo Shakaja e cila sprejë këtas një palë, kështu po E para, e dyta e hupa atmosferën Nëse shakaja përmeba po atmosferën, nëse e prisht atmosferën Nuk është shakaja lefdrume E dyta e këpur që shrijen Gjini po disa njerëz, ndo gëndëo plot njerëzve. Tu bosha po ka, fillojnë u shoq. M'u fundu. Pse? Nga se prekin kus duhet me prek. Andaj Islami neve na e lejon, por na e kufizon. Por neve, joçi, joçi të ibandam dikujt. Ti ibam vetes dhe shokit tan, ti ibam vetes dhe vllavit tan. Andaj isha njerëz të qysh janë tu, duke çein, duke shkëmbysh aka, veç kur ti shihsh nuk folin. Çka ndodhi? Njëri me ngaluvin. Patjetër. Pasajon e katërta u ajerrë udhëni dhe i jap guxim njërit poshtërr. Zgudhon shakaja me arrit deri në nivel që njeriu i poshtërr a me cënu di ka asha autoritet. Ju jo po? më thon dikush, "A leo çka ka ja po? Ë unë tash ke dre ku të mujë dovon njerëz me autoritet, princ, kujdestar, hoj, drejtator. Çka eh, skam i thon? S'ka mundsi." E shikohet pozita. Për jo, fëmijën, për shembull, Nuk lehot një islamaj mi, mi ka zu shako babës. Ose cënohet autoriteti. Ose islami vëzër, kërë lejon në diqka, e ma të rrëthe për çarkë. A, a dëmtojnë kjo dikun? Jo. Bane. A dëmtoj ka dikun? Ska. Andaj kemi mësuna në kaptinën e ndalimit të vesileve. Ose kjo vesile qënë mu bo diqka e keqe, ndale. Pse? Nga se ka mundësi me order të ma e keqa. Dhe e funda ka thamë, dhe e nënëshmon njërijun autoritativ. Për është do shaka e cila, nënëshmon autoritetet. Qëpa, ka mundësina me kadhu një shaka, edhe në qatë shaka përqemull, në bje pjusinit e bubekër e sidikull, jo? Në bje pjusinit përqemull, ime Mahmedi, e buha nifja. Likushtot, unë du me kadhu shaka me imama. Shmundë, shka mundës i pse? Se pse bjenë prej syrit autoriteti dhe prej zemra dhe autoriteti imamave. Zguzon mundësën uhe pozita, e njerëzve. Kjo është ajo që na ka mësuar hoxha për rregulla, pasa do të bjerë rregullat e tjera. Na elus me Zotin ton Te Barekeu Te Ala, që Allahu Xhelel Xhelalit na mundson me kuptu Kur'anin, me kuptu Sunetën e pejgamberit Sallallahu Alejhi Sallam, çashë që kanë kuptuar pejgambert, e kanë kuptuar pejgamberin e voni Sallallahu Alejhi Sallam, e kanë kuptuar shokët e pejgamberit Sallallahu Alejhi Sallam. Elus me Zotin ton Xhelel Xhelalut, që Allahu Te Barekeu Te Ala na mundson me mbrimoj në Ramazanit, me ibadet Allahu Te Barekeu Te Ala. Elus me Zotin ton Te Barekeu Te Ala, që Zoti i Onjë Lel Xhelalu, veprat e mira Allahu ti ban وإِخْوَانَ تِلْكَ اللَّهِ وَالْمُسْلِمَاتِ كُدُشَنَ اللَّهُ تِنْدِيحْمَانَ يَتِيمَاتَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهُ تِمْبُولَانَ فُقَرَاءَ اللَّهُ تِپَسُورَانَ پَسَانِكْتَ اللَّهُ تِمَانْتَ جِمِرْتُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ